یا په خاطر ځنې دغه بازار نه مساله ده اصلن په مابین د دې کې څه ده تلازم ده چې چې ته مبتداي نو غلط سي او چې شرطه خبري الټسي وي مبتدا پیدبرد اصل فرا خبر تعریف چې کله ذکر کړي چې خبر شاته وي وی الجزؤ المتمم الفائده هغه جز چې تاماون کې د فائدې ده یعنی خبر هغه جز ساند جملې ده چې هغه متقیم ده فائدې وي له بده و ان فاعل واری دی کې سوال لګانا چه فائل اوم چه کم ده نو موتیم مولسه جو دستانی ده و موتیم ده چه ده فائده ده لگه قاما قدره ده نسوک نکده نچه سو پوری زیدون ویلشیونه ده اتمام ده فائده نرازی نو قاما زیدون سر اتمام د چه راغی فائده راغی تاریف ده خبر ده مانیونه دخول لغیر نه او آو داخل شبک سوکو فائده ایو جواب دا دی او که نه تا کله کله خلک تاریب بال کو چې کله قرینه موجودي تاریب بال عام ک کېلی شي صحیح شو که نه چې کله ق شو موجودي نو تاریب بالعام عام جایي یعنی حاصل دا چه دا دا سی چیز بانه تعریف ہوشو چه خبر تم شامل لیو دا خبر نیلاو بلتم شامل لیو خودل تا یو قرینه چې دا چه مخیسه زکروا مبتده نخکارا خبر دا چې جز اول مخیسه دی مبتده دی او پو فائل کی جزی اول مخیسه نوی مبتده نوی دا غیر اخراج دا پارمو سر قرینه سوا موجوده چې چه مخی مبتده و دا, دا جزی ثانی ده چا ده جزی ثانی ده مبتده شو اگر جُزئ سانی د چاو د فعل نو د دې چې اختاری بلا ام سره جایز ده زر بیا تا قلو ف کړل دي چې هل جزء المتمم الفائده تمعل مبتدا لکه معلش مبتدا ایدہ جواب کړ د جُزئ سانی متمن د فائدې سره ده چانه مبتدا نه ما بس فایل تینا شو خارج شو ځکه اغه متمن د فائدې خو معل فعل معلشې فیل نو پدې په خارج کی مثال ذکر کړي لکه الله بر الله بس الله چې کومو احسان کوون کړي د خپلو باندیانو سره دې مثال هم ذکر کړي لکه ال ایادی شاهدہ نعمتونه د الله په دی ګواړي او شاهدہ څه شي ده خبر ده خبر باندې نوی والخبر الجزء المتمم الفائده كالله برن والايادي شاهد اقلاده آسان كون کہ ان کے او اينه متن ده الله چې کوم دي نو هغه گوادي په استانده الله باندې ومفردا ياتي وياتي جمله حاويتان مان الذي سي قتل وان تقيههما بِها کَنُتْ خَلَّهُ حَسْبِي وَكَفَى دا خبر دو قسمه ذکر گئی صحابہ دو قسمه راضی خبر مفرد راضی او خبر تراضی بسم الله مقصود د خبرنا بیان د حال د احوال د چانه مقتدا مقصود د خبر خبرنا اغاز کمنو بیان د حال د احوال د چانه مقتدا رو اغله کسان چې بچا کی په مفرد کېږي په چا شي په جمله باندې کېږي نو مفردم خبر واقع کېدلی شي او جمله والا هم خبر سکي دي شي واقعه کېدلی مفرد تل کو نده کې سابارو کا ترخت ترخه ته موږ ول کو نده جمله چې واقع واقعه شي دا جمله به خالی نوي چې دا خبر تو واقعه شي جمله دا به خالی نوي یا به دا داطبییر د مکتدا وي یني دا م دا, دا خبر دا به چې کمدنو تعابیر وي د چاانه د مدانانه ددر دواړو به معن بلکل تحاد دي او یا به چې کمدنو طبییر نه وي د چاانه مکتدانانه که دا مبتدا دا خبر بیعینی هی تعبیر او دا چانا دا مبتدا نا دا غذای که رابط تا نش رابط تا آجت نش او کشی ایسا کی دا چه کمدنو تعبیر نو دا چانا دا مبتدا نا بیا با رابط تا سوی ضرورتی او رابط چه دا مبتدا و دا چه رازی خبر رازی نکال سراشی ظمیر کل لا کله سر را شي زمینم را شي لام را او کله جي کم اوقود اسم مظااهر په ځای باندې او کله جمله تفیر د مويول تو یاد دیې مونږ اکثره تا مذاکاره دی تتهویل کېږي دی سب په سو تبلژیان شي لگا تاستو میادی مونگتو میادی خویوب لده یا دولتا زیدون قاما زیدون خام یا زیدون قاما ابوهو زمین با کسیده رابط زیدون نعم الرجل الیفلام با کسیدی رابط الیفلام با الحقات ما هي زيد ما زيد زيد ما هو زيد ما زيد زيد بك سکر دارنجي شكم دنو جملة تفسير ده مبتداو اگه هو الله أحد هو الله أحد تلتك دا هو زمير بمخامو اگه تفسير ده شاو مبتدا حال بل خبر لا راشد داخل تاستا يعد خبرو واسه منگاه تا يعد اكرا بل چې دا جمله بي دا خبر چې که مواقع شه ده که نا دا بلکل سه شه ده مبتده ده بالکل سه ده لکه قولی الحمدلله بونو شوید قولی الحمدلله لکه زمان دا خبره چه الحمدلله الحمدلله الحمد جمله ده که نا او دا قول مزدق او دا الحمدللہ مزدق سا دے یاو دے او اس پر دیل الحمدللہ رابط ناجت و جشتے دا باقبال رابط تیر دا بس یاو شیدینو نتقی اللہ حسبی نتقی اللہ حسبی دا ما خبره چی اللہ مالا کافی دے اللہ دا خبره دا مزدق اغاد سا دے الله حسبي مطلب الله حسبي ودنتقي مصداق یو بله الله حسبي رابط تاجت زه ما به خبر پوښ تا دا به کی د کافی نه نوې خبره واخله که دا دا دا به کی د کافی دي چې ضمانه دا خبره څه ده نوې ده دا البته نوہ چې لکه کما آ آ جو خبر جمله خبر واقع شوی دا خو بالکل تعبیر وېد چانه د مبتدا نه نبیع پانگی که را بیتا حاجتا مشت صحیح نشوان تابیر دیکھنا لگا قولی الحمدللہ یا قولکا زیدون قائم قولوکا زیدون قائم تا خبره جزیدون قائمون بزیدون قائمون کرا قائم. بیتا جت مشتا جزی قولوکا تسی رایت دو غزلو کی دو شیرونو کی دا خبروی مفردن یاتی و یاتی جمله مفرد را دا خبر او جمله مرازی په حاله کووند دی جملو کې چې هاویه تنځ دا وشامل وی حاغې معنی لره چې سی قتل چې چلو رشي دا جمله چې کمدنو لهود دي مبتدا د پارا و ان تکون یاهما نن اکتفا بها او کوي چې کمدنو دا جمله یاهو بالکل دغه مبتدا په ابتدار د تش سره تمانی سره نو اکتفا بها بیا اکتفاق او کی گیجی کندنو بیها صرف پداغی جمله سر بغیر درابط نا لکردی مثال بسنگوی لکر نبقی اللہ حسبی وکفا نا خوص اید اغبر برول لویل دیکن سربالت برابر روغی معنی اکتفاو حسبی وکفا وکفاو حسبی خبر از اما اللہ حسبی اللہ پورا دے مال را وکفا یینکا فیدی را لگا نتقی مفتداشوها اللہ هو مفتداء حسبی خبر مفتداء صار خبر قولنا دا خبر شدو نتقی دیفارا خورش دیفارا نتقی زمیر دا بگجتو نشتا دی والمفرد الجامد فارق